פרשת דברים. ספר דברים, פרק א'. אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר, בערבה מול סוף, בין <sum> פרן ובין תופל ולבן וחצרות ודי זהב. אחת עשר יום מחורב, דרך הר שעיר עד קדש ברנע. ויהי בארבעים שנה בעשתה עשר חודש באחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה אדוני אותו עליהם. אחרי הכותו את ציחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת עוג מלך הבשן אשר יושב בעשתרות באדרעי בעבר הירדן בארץ מואב, הואיל משה באר התורה הזאת לאדוני לאמור. אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פנו ושעו לכם, ובואו הר האמורי, ואל כל שכניו בערבה והר, ובשפלה, ובנגב, ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת. ראה, נתתי לפניכם את הארץ, בואו, הורשו את הארץ. אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב, לתת להם ולזרעם אחריהם. ואומר עליכם בעת ההיא לאמור, לא אוכל לבדי שאת אתכם. אדוני אלוהיכם, הרבה אתכם, והינכם היום ככוכבי השמיים לרוב. אדוני אלוהי אבותיכם, יוסף עליכם ככם אלף פעמים. ויברך אתכם כאשר דיבר לכם. איכה אשא לבדי טרחכם ומסעכם וריבכם. הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, ואשימהם בראשיכם. ותענו אותי ותאמרו, טוב הדבר אשר דיברת לעשות. ויקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים, ואתן אותם ראשים עליכם. שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות ושוטרים לשבטיכם. ואצווה את שופטיכם בעת ההיא לאמור, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו. לא תכירו פנים במשפט, כק קטון כגדול תשמעון, לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלוהים הוא, והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אליי ושמעתיב. ואצווה אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון. וניסע מחורב, ונלך אל כל עם מדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר האמורי. כאשר ציווה אדוני אלוהינו אותנו, ונבוא עד קדש ברנע. ואומר עליכם, באתם עד הר האמורי. אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. ראה, נתן אדוני אלוהיך לפניך את הארץ, עלה רש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. ותקרבון אלי כולכם ותאמרו, נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ, וישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה. ואת הערים אשר נבוא עליהן. וייטב בעיני הדבר, ואקח מכם שנים עשר אנשים, איש אחד לשבת. ויפנו ויעלו ההרה, ויבואו עד נחל אשכול, וירגלו אותה. ויקחו בידם מפרי הארץ, ויורידו אלינו, וישיבו אותנו דבר, ויאמרו: טובה הארץ אשר אדוני אלוהינו נותן לנו. ולא אביתם לעלות, ותמרו את פי אדוני אלוהיכם, ותרגנו באוהו לכם, ותאמרו בשנאת אדוני אותנו, הוציאנו מארץ מצרים, לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו. הנא אנחנו עולים, אחינו המסו את לבבנו לאמור, עם גדול ורם ממנו, ערים גדולות ובצורות בשמיים. וגם בני ענקים ראינו שם. ואומר עליכם, לא תערצון ולא תרעון מהם. אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם, ככל אשר עשה אתיכם במצרים לעיניכם. ובמדבר אשר ראית, אשר נשאך אדוני אלוהיך, כאשר יישא איש את בנו, בכל הדרך אשר הלכתם, עד בואכם עד המקום הזה. ובדבר הזה אינכם מאמינים באדוני אלוהיכם. ההולך לפניכם בדרך, לתור לכם מקום לחנותכם. באש לילה לראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם. וישמע אדוני את כל דבריכם, ויקצוף ויישבע לאמור. אם יראה איש באנשים האלה, הדור הרע הזה, את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם. זולתי כלב בן יפונה, הוא יראה נא, ולא אתן את הארץ אשר דרך בהו לבניו, יען אשר מילא אחרי אדוני. גם בי התענף אדוני בגללכם לאמור, גם אתה לא תבוא שם. יהושע בן נון העומד לפניך, הוא יבוא שמה. אותו חזק כי הוא ינחילנה את ישראל. ותפיכם אשר אמרתם לבז יהיה, ובניכם אשר לא ידעו היום טוב ורע, המה יבואו שמה, ולהם אתננה והם יירשוה, ואתם פנו לכם ושאוהם מדברה דרך ים סוף. ותענו ותאמרו אלייך, חטאנו לה' אנחנו נעלה ונלחמנו. ככל אשר ציוונו, אדוני אלוהינו, ותחגרו איש את כלי מלחמתו, ותהינו לעלות ההרה. ויאמר אדוני אלי, אמור להם, לא תעלו ולא תילחמו, כי אינני בקרבכם, ולא תנגפו לפני אויביכם. ואדבר עליכם ולא שמעתם, ותמרו את פי אדוני, ותזידו ותעלו ההרה. וייצא האמורי היושב בהר ההוא לקראתכם, וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדבורים, ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. ותתשובו ותבכו לפני אדוני, ולא שמע אדוני בקולכם, ולא האזין אליכם. ותתשבו בקדש ימים רבים, כימים אשר ישבתם.